Sfântul Dionisia Ropagitul despre Ierarhia Cerească Capitolul al 13 la paragraful al 3-lea este început din podcastul al 9-lea și acum în al 10-lea podcast continuăm citirea și comentarea operei Sfântului Sfințimul Cenit Dionisia Ropagitul în traducerea fericitului nostru Părinte într pomenire Preot, profesor, academician, doctor Dumitru Stăniloae. Începem lectura cu comentariu aplicat, cu comentariu pe text. Căci acelea, adică Serafimi, cunoscând primele pe Dumnezeu și îmbrăcându-se mai presus de toate în puterea Dumnezeiască, adică în vederea Luminii Dumnezești care, îi umple de puterea Dumnezească, sau au vrănici să pună cel din întâi lucrare pe cât e cu putință puterea și lucrarea prin care imită pe Dumnezeu, prin care fac valul lui Dumnezeu. Deci, serafimii sunt uh, cei mai aproape de tronul Dumnezeului și imită pe Dumnezeu. Iar prin aceasta fac din bunătate ca și ființele de după ele să se întindă cu toată puterea spre înălțimea lor, să dorească sfințenia lor, a serafimilor, transmitându-le cu un belșugare din strălucirea venită la ele. Deci, puterile cerești serafimii transmit și celor de după ele înțelepciunea, sfințenia, curăția pe care o primesc de la Dumnezeu. Și așa fiind, iar aceste, acelea fac la fel pentru cele mai de jos, cele mai jos de ele. Adică puterile cerești, cele nouă ce te cerești, își transmit una alteia înțelepciunea dumnezească și îngerii, cei mai de jos, ni le transmit și nouă înțelepciunea lui Dumnezeu. Și așa fiecare ființă primă transmite celei de după ea din darul primit și lumina dumnezeiască trece prin providență la toate, trece prin portarea de grijă a lui Dumnezeu, înțelepciunea de, prin puterile cerești către noi. Pe măsura lor, Dumnezeu este deci tuturor celor luminate prin fire, deci Dumnezeu, pe măsura fiecărei puteri cerești transmite uh, lumina sa dumnezească și astfel începutul luminării și cu adevărat și propriu ființa luminii și cauzatorul existenței însă și al vederii. Deci Dumnezeu este pentru toți, pentru toate puterile cerești, ca și pentru noi, începutul luminării Dumnezești a lor și cu adevărat este în mod propriu Ființa Luminii, Dumnezeu, adică din Ființa Trăimii izvorăște Lumina Dumnezească, și este Dumnezeu, Trăimea, este cauzatorul existenței însăși, și al puterilor cerești, cât și al vederii Dumnezeu, al, al modului în care putere cerești văd slava Dumnezei, slava Trăimii. Iar prin voie și prin imitare, deci prin voie proprie, deci puterile cerești, iubesc pe Dumnezeu și văd slava lui Dumnezeu prin faptul că doresc să vadă slava lui Dumnezeu, pentru că sunt pline de iubirea pentru Dumnezeu și prin imitare ființa primă din treapta superioară, din treapta de, deasupra lor, venită în parte la toate și la fiecare de după ea, transmite prin ea acelora lumini dumnezeiești, înțelege revelații dumnezeiești ființele tuturor celor alți îngeri socotesc ceata cea mai de deasupra minților cerești, în mod cuvenit, după Dumnezeu, început a toată cunoștința și imitarea lui Dumnezeu. Deci, îngerii, de exemplu, cea mai de jos ceată, consideră revelația puterea dumnezească de la arhanghel, care sunt deasupra lor, arhanghile de la începătorii. Și tot așa, fiecare treaptă, fiecare uh, ceată cerească, primește sau cunoaște pe Dumnezeu prin ceea ce înțelege treapta de deasupra, de deasupra ei, de deasupra lor. Doarece prin acelea, deci prin cele de deasupra lor, se transmite la toate și la noi înșine, deci la oamenii bisericii, iluminarea, luminarea dumnezească, începătoarea lui Dumnezeu. De aceea s -o cotez venind de la Dumnezeu, cauzatorul toată lucrarea sfântă prin care se imită Dumnezeu, prin care se face voia lui Dumnezeu, iar mințile prime și asemănătoare lui Dumnezeu, le socotesc ca prime lucrătoare și învățătoare a cei dumnezești. De Serafimii, Heruvimii, începător începuturilor domniile, de serafimi și Heruvimii, primele, primele puteri cerești de lângă tronul Dumnezeirii, sunt, cele mai aproape de Dumnezeu, sunt primele lucrătoare și învățătoare ale celor dumnezești, atât pentru putere cerești, cât și pentru, cât și pentru biserică. Deci, centrul ordin al Sfinților Îngeri are mai mult decât toate însușirea arzătoare. De deci, Serafimii sunt arzători pentru Dumnezeu, adică au însușirea arzătoare, sunt plini de dragoste dumnezească și reversarea transmitătoare a înțelepciunii izvorului Dumnezeu, deci transmit, uh, sunt pline de dor pentru Dumnezeu de dragoste și transmit înțelepciunea care izvorăște din izvorul Dumnezeu, din treime, și cunoașterea cele mai înalte științe a luminării Dumnezeu și însușirea, însușirea de tron primitor al lui Dumnezeu spre odihnirea lui. De serafimi și heruvimi, așa cum apare și în liturgia ortodoxă, sunt tronurile pe care Dumnezeu se poartă, se, odihnesc, se odihnește Dumnezeu, în sensul că sunt primele care înțeleg contemplă și cuprind revelarea lui Dumnezeu dintre sunt primele dintre puterele celești care, care văd revărsarea de iubire de har și luminii dumnezești către, către ființele create iar serafimii toate puterele celești sunt ființe create nu sunt niște zei din vechime așa cum apare spre exemplu în toată teologia păgână, la Platon, la Plotin, la Proclus, la Iamblicus, la toți ceilalți. Și aici nu avem de-a face cu, cu zei, ci avem de-a face cu creația lui Dumnezeu, potrivit Scripturii Revelației, că Dumnezeu la început a făcut, a creat cerul și pământul. Adică a creat puterile cerești și pământul Implicit toată existența pământească, tot ce înseamnă animal, copac, floare, om, nu? După cum spune Scriptura. Iar ordinele ființelor de mai jos, iar cetele ființelor de mai jos, se împărtășesc de căldura, de, de dragostea, de înțelepciunea, de cunoștința și de puterea primirii lui Dumnezeu, de la cele de deasupra, dar într-un mod mai scăzut, mai diminuat decât primele. Ele privesc spre cele din tâi, spre primele puteri cele și prin ele ca prin cele învrenicite de prima lucrare a imitării Dumnezeu sunt înălțate pe cât se poate spre asemănarea cu Dumnezeu. Deci sfintele calități amintite, sfintele uh, lucrări, puteri. Amprentări ale luminii Dumnezești în puterile cerești, de care se împărtășesc prin primele ființe cele de după ele, trebuie atribuite acelora ca, treptele, ca treptelor ierarhice de după Dumnezeu. Suntem la paragraful 4, capitolul al 13 din Despre ierarhia cerească. Deci, zicea cel ce le-a spus. Deci zicea cel ce le-a spus acesta, că vedenia aceea a fost primită de proroc printr-unul din sfinții și fericiții îngeri care ne ocrotesc. Deci aici e vorba despre tot ceea ce noi aflăm despre puterile cerești. Sfântul Dionisie le mărturisește ca vederi dumnezești ale unui fiu, ale unui om, poate chiar el însuși și mai degrabă, are lui însuși dar din zmerenii le pune pe seama altuia care a văzut, prin mare hartă la Dumnezeu, cum arată, cum arată puterile cerești care îi lui Dumnezeu. Deci prin călăuzirea lui iluminatoare continuă Dumnezeu cu Dionisie, prorocul, deci el vorbește despre altul, dar e vorba despre sine. Deci, prorocul s-a înălțat la vederea aceea înțelegătoare, la vedere extatică, prin care privea ființele cele mai înalte ca să grăim în simboale, adică să grăim în termeni umani, așezate sub Dumnezeu și după Dumnezeu și împrejurul lui Dumnezeu. Așa cum spune Sfântul Isaia că uh, serafimi. Erau în jurul lui Dumnezeu, potrivit elixixului, ala aseptoacintei și îl proslăveau pe Dumnezeu. Spre culmea mai presus de început, ridicată în mai presus de grai deasupra tuturor și această culme mai presus de tot fiind, bineînțeles, Dumnezeu nostru treimic, Cealaltă altă culme pe cine să poată să zlujească și să de puterele cerești decât pe Dumnezeu, creatorul lor și al nostru. Spre culmea aceasta mai presus de început ridicată închim, mai presus de grai deasupra tuturor, deși a acelora și supra așezată în mijlocul puterilor cel mai presus de toate, toată această definiție fiind definirea Dumnezeului treimic. Și prin cele privite, deci prin cele care le vedea în extaz și le, despre care dă mărturie aici Sfântul Dionisie Iaropagit în aceste Dumnezei și Iluminatoare cărți ale secolului I a, a, apostolic, deci prorocul învață că Dumnezeirea, că ființa trăimii, este așezată fără asemănare prin depășirea ei mai presus de ființă mai presus de toată puterea văzută și nevăzută și că este ridicată peste toate. Deci că prorocul a văzut că puterile cerești erau în jurul trăimii, vedeau slava sa, dar că ființa trăimii, că Dumnezeul nostru tripersonal, era mai presus de orice stăpânire și domnie, cum zice Scriptura, nu? Ne fiind în general asemănătoare, deci, Ființa Dumnezeirii, nefiind în general asemănătoare nici cu primele ființe, nici cu prima ierarhie cerească, lor ce sunt, ale celor ce sunt, ba pe lângă aceasta fi și începutul și cauza de ființă făcătoare a tuturor, deci a tuturor puterilor cerești. Și în temerea, fundamentul, în temerea neschimbătoare a statorniciei nedesfăcute a celor ce sunt. Deci în temerea sfințeniei lor, Dumnezeu a creat putere cerești, dar el este și cel care le ține, ca să simplificăm lucrurile, dar și el este și cel care le ține în sfințenie și în statornicia aceasta a vederii luminii dumnezești, prin care au existența, deci prin putere cerești au existența de la treime și buna existență și aici ce facere 1, 25 și puterile cele mai înalte ca toate. Deci nu numai că au existență, că și noi avem existență. După, după păcat avem o existență, dar avem o minus de existență. De ce? Pentru că buna existență înseamnă să trăiești în har, în vederea lui Dumnezeu, în lumina dumnezeiască, așa cum trăiau protopărinții și înainte de păcat. Acum, în biserică, putem să ajungem la existența bună, la existența foarte bună, să trăim în har, în vederea dumnezească ca și părinții noștri și mai mult decât ei de la început. Deci acum putem să avem o viață și mai duhovnicească și mai duhovnicească prin harul trăimii, prin împărtășirea cu Hristos, prin rugăciune, prin vedere extatică, prin toată viața bisericii. Și de aceea face aici Sfântul Dionisie distincția între existență, existența de facto, să zicem, deși nu există, nu există existență de facto, așa, existență, existență fără har, existență fără pozitivitate. Mă refer la existența oamenilor sau a puterilor cerești. Dar și bună, că buna existență este, de fapt. Viața noastră în harul trăimii, viața noastră ca oameni, ca oameni sfinți, așa cum au puterile cerești, ca ființe cu existență bună. Eu o întreagă teologie aici, în teologia părinților despre subexistența existența o viață păcătoasă, existența în, în har, existența har în viața Bisericii. Dar și existența uh, mai preșus mai pre, foarte bună sau, sau existența, uh, mă rog, a oamenilor care trăiesc în lumina Dumnezească, care este toată îndulcirea, toată bucuria, prea fericirea, prea fericirea Dumnezească a celor mântuiți, a celor sfinți. Mă rog, e o pledoarie foarte mare, continuăm cu ceea ce avem aici. Apoi prorocul a fost învățat tainic, deci tot în extaz, Sfântul Dionisie, el este prorocul, a fost învățat tainic despre puterile asemănătoare lui Dumnezeu ale preasfințiților Serafim. Iată ce frumos vorbește și cât de autentici, Dovincesc vorbește, Sfântul Dionisie, secolul 1, prea sfințiții Serafimi. De ce? Pentru că e prima aceată a puterilor cerești. Aflând că sfințita lor numire înseamnă starea lor înfocată, starea lor plină de dor, de, de înflăcărare pentru Dumnezeu, despre care vom vorbi și noi puțin mai târziu, pe când este îngădui să greim despre înălțările spre chipul Dumnezeului al puterii înfocate. Deci cât ne îngăduit de către Dumnezeu și cât putem de fapt să grăim despre înălțările fiind aici vederile, vederile dumnezeiești în care am văzut ceva din cum arată puterea uh, Serafimilor, cum arată ceata Serafimilor. Apoi Sfântul Proroc a văzut înălțarea neîmpiedicată și mai presus de toate spre Dumnezeu a Sfintelor forme ale aripilor ca primele mijlociile și ultimele sau înseșite în înțelegere adică heruvimii, heruvimii cei cu ochi mulți nu? Uh, și faptul că prin aripile de jos era împiedicată privirea spre cele de sub picioare și prin cele de sus spre cele deasupra feților, iar prin cele din mijloc vedea mișcarea lor neîncetată care le înălța spre cunoștința spirituală a celor văzute. Astfel se descopera prorocului puterea mișcătoare și mult văzătoare a minților celor mai înalte, acolo în trecut de la Serafim la Hiruvim, dacă nu mă înșel iar pe cele din mijloc vedea mișcarea lor neîncetată care le înălța le înălța spre cunoaștere spirituală a celor văzute astfel se descopera proocului putere alarmișcătoare și mult văzătoare a mai naștia sfinte și mai vreoște de lume evlavioasei dorințe pe care au au ele spre cercetarea vie cutezătoare și interminabile a celor mai înalte și mai adânci, adică ale lui Dumnezeu. I se descoperă mișcarea lucrurilor imitatoare a lui Dumnezeu, mișcare ce se săvârșește în armonie simetrică într-o toate, deci într-o anumită mișcare dumnezească pe care o au. Dar îi se descoperea tainic și acea cântare insuflată de Dumnezeu și viitoare nu suntem doar la Serafim, uh, dar prorocului se descoperă tainic și acea cântare insuflată de Dumnezeu și mulți slăvitoare, despre care vorbeam la Isaia 6, prin care îngerul care a dat chip vederii a comunicat pe cât se putea sfânta lui cu roștință, adică ce înseamnă cântarea lor. Dar îngerul a învățat pe proroc, deci un înger îl conducea, era mistagogul, era inițiatorul în cele dumnezești, al cui, al Sfântului Dionisie, i-a spus și următoarele curăția este și împărtășire de strălucirea curăției dumnezeștilor într-o cutva curați pe cât le este cu putință deci că curăția vieții este și împărtășire de strălucirea luminii dumnezeiești sau că strălucirea dumnii, luminii Dumnezești, vederea extatică este cea care ne umple ne umple de curăție de curăție dumnezească. această curăție ce se lucrează spre desăvârșire despre a ne sfinți viața din pricin prea înalte alte de însuși zvorul dumnezeesc, sau de ascunzi mai mai presus de ființă adică de Dumnezeu trăimic în toate mințile sfinte dar și în trupurile noastre le este mai descoperite și li se comunică mai mult putelor din jurul lui ca să li se arate ca celor mai înalte. Deci, serafimi sunt primii care primesc comunicarea slavei lui Dumnezeu și a înțelepciunii și a curăției lor. Dar pentru puterile înțelegătoare de gradul al doilea, sau pentru noi cei din urmă, adică pentru oameni, pe cât e mai depărtat fiecare de el în ce privește asemănarea cu Dumnezeu, pe atât își restrânge iluminarea lui prezentă în unitatea necunoscută a ascunzimii proprii. Și deci, cu cât suntem mai departe de uh, puterile cerești, de viața, de sfințenia lor, cu atât uh, avem mai puțină luminare Dumnezeu mai puțină înțelegerea celor de taină ale lui Dumnezeu, ale vieții dumnezești și cu atâta, uh, zice, se restrânge iluminarea lui, deci înțelegerea, uh, vederea uh, lucrurilor dumnezești, descoperirea lucrului lucrurilor dumnezești în unitatea necunoscută a ascunzimii proprii în, se referă la Serafim care în înțelegerea lor unitară a descoperirii dumnezești posedă numai ei plinătatea primei înțelegeri din Dumnezeu pe când noi avem ceea ce curge, ceea ce emană, ceea ce dăruie serafimii puterilor celorlalte, eruvimii tronul, începătorii stăpânii puteri, la toate celelalte până la noi. El luminează fiecarea din cele de gradul al doilea, prin cele din tâi, și de trebuie să o spună mai pe scurt, i-a adus din ascunsului spre putere din rândul al doilea prin cele prime. Se repetă iarăși aceeași idee că o putere cerească, inferioară, se împărtășește din înțelepciunea celei de deasupra, de de de deasupra ei. Aceasta a învățat-o prorocul, teologul zice aici în paranteză Părintele Dumitru, deci a învățat-o prorocul, de la îngerul care l-a introdus în lumină. Deci Sfântul Dionisie vorbește aici în mod acoperit despre sine și spune că un înger în extază, în vederea extatică l-a condus spre vederea Dumnezească și i-a explicat în măsura înțelegerii puterii sale de pătrundere cum arată cerul ăsta are tot ceea ce vede, ce, ce semnificație, ce înțelegere dumnezească are tot ceea ce el vede din ierarhia cerească și din tot ceea ce poate să perceapă în lumina dumnezeiască. Știu că pentru mulți toate lucrurile acestea sunt foarte grele și pentru noi sunt copleșitori de grele, dar dorim să arătăm punctual ce înseamnă să-ți bați joc de o asemenea teologie imensă, să desconsider pe Sfântul Dionisie, Părintele Bisericii și să consider că el s-a inspirat din Procul, din Platon, din Plotin, din ce mai vreți mai voastră, din niște teologi păgâni care vorbeau despre niște zei emanați dintr o divinitate 1 despre suflete veșnice, despre materie veșnică, despre tot felul de lucruri care nu au nimic de-a face și o să observați observați punctual dacă doriți să ascultați toate podcasturile noastre de la cap la coadă o să mergem până la capă sperăm cât putem cu comentariu asupra întregii opere așa ne dorim a Sfântului Dionisie pentru ca să observăm care este adevărul Sfântului Dionise, cât de propriu este biserice și cât și cât de, de Dumnezeesc este în comparație cu filosofia păgână, care era materialistă plurizeică, era cu Dumnezei de multe feluri, care credeau în reîntruparea sufletului, care credeau în într-un suflet care nu avea minte mintea era separată de suflet mă rog, e o întreagă nebunie de care ne-a scăpat Dumnezeu Hristos Dumnezeu întrupându-se și aducându-ne luminarea dumnezească să mântuiască pe tot omul care vine în lume și noi nu o să ne umplem de sfințenia Sfinților Bisericii mergem și adunăm minciuni de la cei care nu au nimic de a face cu această măreție dumnezească. Continuăm. Deci acesta, Dionisia Ropagitul a învățat-o, a învățat-o, prorocul Dionisia a învățat-o de la îngerul că l-a introdus în lumină. Ce a învățat? Că curăția și toate lucrările au început în Dumnezeu, care strălucesc din Dumnezeu prin primele ființe. Un lucru dumnezeiesc a înțeles că toate virtuțile Dumnezeu și toată curăția Dumnezeu, toată lumina, pacea, bucuria, sfințenia, vin de la Dumnezeu și că toate, toată lumina dumnezeiască strălucește din Dumnezeu prin primele ființe, adică îi radiază pe, herul, pe Serafim și se transmite tuturor celorlalte pe măsura împărtășirii fiecăria de sfinte lucrări Dumnezești. De aceea a și atribuit lucrarea curățitoare în chip arzător după Dumnezeu Serafimilor, că Serafimii au puterea de a uh, ne curăți pe noi, pentru că sunt duhuri arzătoare, pline de dragoste, întraripate pentru întraripate pentru Dumnezeu. Deci nu e loc nepotrivit a spune că pe proroc, pe teolog, L-a curățit Serafimul, iată, căci precum curățește Dumnezeu pe toți prin faptul că e pricina toată curăția Dumnezeu, ba mai mult, ca să mă folosesc de o pildă apropiată, precum se spune de ierarhul dintre noi care curățește sau luminează prin slujitorii lui liturgici, diaconii sau prin preoți, că El însuși curățește și luminează lucrările sfinte ale treptelor Sfințite. Și aici Sfântul Dionisio uh, Prefațează Cartea sa despre Ierarhia Bisericească Vorbind aici despre Faptul că prin Ierarhul Bisericii, prin Episcopul Bisericii Vine Harul Dumnezeiesc care curățește și Luminează pe cine? Pe liturgicii, liturgicii săi Împreună slujitorii săi Adică pe uh, preoți și pe diaconi, că tot harul care coboară Dumnezeu trece prin episcop și prin Hirotonie și prin toată lucrarea arhierească arhereului curățește și luminează pe liturgicii săi, adică pe diaconi și pe preoți și pe tot poporul, să înțelege. Căci el însuși curățește și luminează lucrările sfinte ale treptelor sfințite, hirotonite, de el atribuindu-se lui așa și îngerul care săvârșește curățirea prorocului, deci, Suntu Dionisie fiind condus de acest înger, a văzut, a fost curățit de către Serafimi. S-a curățit mintea, sufletul, spre a putea să perceapă cele ce au văzut, au văzut în vă stas și a dat, prin curățirea, prin curățirea și luminarea sufletului său, i-a dat știință și putere curățitoare și puterea curățării lui Dumnezeu pe seama lui Dumnezeu ca cel ce e cauza ei Dumnezeu e cauza curăției și a sfințeniei, iar pe seama Serafimilor ca ierarh întâi lucrător al lui Dumnezeu deci ierarhul întâi lucrător este Serafimul și de aceea compară foarte frumos, foarte dumnezeesc, Sfântul Dionisie pe ierarhul bisericii, cu serafimul dumnezeesc, pentru că prin el se produce aceeași lucrare Dumnezească, curățitoare, sfințitoare, prin care nu, se hirotonesc preoții, se sfințesc Sfinte Antimise, se sfințesc bisericile, se dezleagă uh, păcatele celor adormiți, să, să facă exorcizări și toate celelalte care țin de zlujirea arherească și e, preoțească. Aceasta îndreptățește pe cel din ierarhia noastră, deci pe cine, pe erarh, să spună că învață pe cel curățit de el cu evlavie îngerească. Deci arhiereu este cel care învață cu evlavie îngerească turma sa, adică cu râvna, cu râvna pe care serafimii dumnezești o au prin, pentru a curăți pe cei de sub ei adică ierarhul fiind cel mai sfânt și cel mai e, înduhovnicit dintre, din, dintre și biserici, unui eparhie el este cel care e, trebuie să curățească cu adevărul Dumnezeu și prin lucrarea să arhierească e, curățească pe tot credinciosul, pe tot e, cel de sub el, pe preoți, pe diaconi, pe credincioși și pe toată lumea, după cum, iată, Serafimul a fost cel care l-a luminat dumnezește pe Sfântul Dionisie ca să înțeleagă ceea ce vede în extaz. Pentru că începutul ridicat peste toate și ființa și creatorul și cauzatorul curățirii tale desăvârșite de mine este Cel ce a adus la existență și primele ființe și le susține prin așezarea lor în jurul Lui și le păstrează neschimbate și necăzute. Deci Dumnezeu este Cel mai presus de toată ființa, este Creatorul, este cauza întregii noastre existențe, dar este și Cel care cauzează, care lucrează curățirea desăvârșită a noastră și a tuturor puterilor cereși și a noastră, iar despre putere cereși spune că stau în jurul lui Dumnezeu și el, Dumnezeu, prin slava sa, le păstrează neschimbate, neschimbate în, în dorul lor, în nedezlipirea lor de Dumnezeu și necăzute, necăzute în păcat, după cum au căzut la început îngerii care au devenit demoni. Mișcându-le deci pe puterile cerești, pe Serafim și pe toți după ele, le mișcă, prin lumina Dumnezească, bineînțeles, spre primele împărtășiri de lucrările lui proniatoare, călăuzitoare. Acesta este, a spus, cel ce m-a învățat pe mine aceasta, înțelesul trimiterii Serafimului, de unde, de la Isaia 6 cu 6, ordinul celor din TI ființe, treapta celor din TI este erarhul și călăuzitorul prin care am fost învățat tainic să curățesc în chip dumnezeiesc. De aceea, el este cel care curățește prin mine. Deci, vorba despre, despre serafimi. Prin el a adus și la noi cauzatorul și creatorul totul curăția. Deci, prin, prin Heruvim, prin Serafim, a adus la noi Dumnezeu, care este cauzator și creatorul tuturora, a adus curăția lucrările, curăția lucrărilor aici o greșeală. În toată curăția, lucrările sale providențiate din ascunsul său. Deci încă o dată, cred că n-am înțeles o prima, Prin el a adus și la noi, deci prin prin serafim, cauzatorul și creatorul a toată curăția a adus ce? Lucrările sale providențiate din ascunsul său. Acestea m-a învățat acela pe mine, iar eu ți le transmitie. Eu ți le și acest tu, după cum spuneam la început și mai mă încă cu dată să nu greșesc, este către Timotei, Timotei nefiind altul decât ucenicul Sfântului Pavel, cel uh, căruia i s-a trimis epistole în în Scriptură și se cuprinde în Scriptură. Deci acestea m învățat acela pe mine, iar eu ți le transmisie, deci eu un ierarh, ți le transmisie altul ierarh, ca și Timotei, era ierarh ca și Dionisie, episcop. Dar aparține priceperii tale înțelegătoare, deci, uh, Timotei este, vreau să-i spună Dionisie, Timotei este de, sau tu poți, ai puterea înțelegătoare, poți să înțelegi ceea ce eu trimit aici, și însoții de o dreaptă judecată, de o dreaptă judecată a ceea ce eu îți spun, sau să te eliberezi de îndoiala cu privire la una din cele spuse și să aprobi pe una loc de alta, socotind o ca adevărată, sau să afli prin tine însuși ceva care e mai aproape de adevăr sau să înveți de la altul căruia îi dă Dumnezeu cuvânt. Deci aici Sfânt Dionisie se raportează la Timotei deși Timotei era mai mic decât el ca vârstă se raportează cu multă smerenie cu multă eleganță domnicească spunându-i că poate să înțeleagă ceea ce Dionisie îi spune aici ceea ce a avut și el revelații dar mai presus de atât postul însuți, zice este lui Timotei, postul însuți să ai și tu uh, revelații dumnezeiești pentru că ai o viață curată uh, și îi recunoaște Sfântul Dionisie Sfințenia Sfântului Timotei, iată ce părinți avem noi ca fondatori ai Bisericii nu Luther, nu Elena White nu oameni care n-au nimic de a face cu Sfințirea Bisericii și avem aici oameni profunzi care puteau să învețe din ce? Din propria lor experiență, propria lor vedere dumnezească, cum arată îngerii, cum lucrează în viața noastră. Ei vedeau cum se pogoară lumina dumnezească și, și, și sfințește Eucharistia lor, cum, cum se împărtășeau cu trupul și sângele Domnului și simțeau Dumnezeu, să tau în, în, în multă iubire, multe vederi dumnezești, Deci cam așa arată, cam așa arată biserica când există oameni sfinți, oameni care experiază legătura cu Dumnezeu, care teologia este însăși izvorăște din ei, din experiența lor, nu e așa o vorbă, că citesc în cărți și le spun și celorlalți. Da, îi spune să înveți de la altul, care poate îi dă Dumnezeu cuvânt, conform Psalmul 67 cu 12 și îngerii îl mijlo mijlocesc, adică poți să înveți și de la altul, deci nu eu, Dionisie, numai eu pot să văd puterea cerești, alții sunt proști. Nu. Ci tot credinciosul din biserică poate să aibă vedere dumnezeiești. Poate să simtă lucrarea dumnezeiască. Poate să vadă lumina lui Dumnezeu, pentru că lumina lui Dumnezeu și marile minuni și harisme să dau oamenilor care se umplu de sfințenie, să curățeze de patim, se umple de slava lui Dumnezeu. Deci nu nu are nimeni uh, nu, nu cine vede nu privatizează vederea, nu spune domnule, numai eu văd ceilalți nu văd nimeni, nu, ce orice om ce credincios ortodox cu zmerenie și cu multă uh, atenție duhovnicească poate să primească de la Dumnezeu, cum spune Sfântul Pavel, cuvânt de înțelepciune, darul de a vorbi limb, limbi, darul de a scoate demoni, darul de a tâlcui, darul de a traduce darul de a face milostenie darul de a vindeca oamenii de tot felul de bol, de a scoate demoni oameni. Mă oameni rog, tot felul de daru dumnezești foarte bune și ziditoare pentru biserică și să ne descoperi și nouă celor care iubim pe îngeri pe cânei cu putință o vedere mai luminoasă și mai iubită și Sfântul Dionisie arată aici că se pot vedea și înțelege lucruri și mai dumnezești decât a văzut el, pentru că vederea dumnezească ține ține de sfințenia fiecăruia și gradul vederii și înțelegerii dumnezești, iar ține de voia lui Dumnezeu cât vrea Dumnezeu să ne lumineze din ceea ce vedem pe de-o parte, iar pe de-altă parte ține de puterea sfințenii noastre. Capitolul al 14-lea cu titlul ce înseamnă numărul îngelor ce ni s-au predat. Ce ni s-a predat în, de către Sfinții Apostoli, de către două Sfinții Apostolului sau de către Scriptura Vechiului Testament pe care Biserica o consideră revelată și sfântă. Un capitol mic, mic și foarte concis. Dar și acest lucru evrenii de o cunoștință spirituală duhovnicească, precum socotesc că predania Scripturii deci că ceea ce am primit prin scriptură, despre îngeri, spune că ei sunt mii de mii și zeci de mii de zeci de mii. Unde spune Daniel 7 cu 10 Apocalipse 5 cu 11 10, a spus aici Părintele Profesor Dumitru Stăniloae știind unde este această, acest mic textuleț în Scriptura. Repetând circular și înmulțind cu ele însele numerele cele mai mari ale noastre, și arătând prin ele în mod clar că cetele ființelor cerești sunt pentru noi nenumărate. Deci nu știm numărul puterilor cerești. Că sunt multe fericitele oști ale minților celor mai presus de lume și oștirea lui Dumnezeu sau apare sub prescripția în Vechiul Sistem, sub prescripția lui Dumnezeu Sabaot. Dumnezeu Savot este Dumnezeu oștirilor și în facere, în alte părți, în Apocalipsa, la Daniel, apare ideea de oștire lui Dumnezeu, apare ideea de e, realitatea, nu numai ideea, apare mărturisită realitatea faptului că au văzut în extaz lui Dumnezeu, ființele spirituale create de Dumnezeu și care sunt în jurul lui Dumnezeu, jurul lui Dumnezeu, cu înfocare dumnezească, cum am auzit până acum. Deci sunt multe fericitele oștii ale minților cel mai presus de lume, întrecând slaba și redusă asimetria numerelor noastre materiale. Adică nu avem numere, nu avem putere să îi să îi înțelegem și să îi numărăm. Fiindcă numărul lor nu poate fi definit prin primire de cunoștință. Adică, deși putem, vedem așa, vag în lumina dumnezească, în extaz, când ne ridică Dumnezeu să vedem împărăția sa și pe zlujitorii săi. Vedem mulțimi nenumărate de puteri cerești, cum au văzut foarte mulți Sfinții Bisericii, însă nu putem să îi prindem, le prindem numărul, pentru că sunt nenumărați, sunt foarte mulți. De că numai de înțelegerea, deci ne împărtășim, putem să știm, numai înțelegerea și știința celor mai presus de lume și cerească dăritelor cu un belșugare de izvorul dumnezeesc, adică de treime, și infinit cunoscător, adică tot de treime, de înțelepciune făcător care e începutul mai presus de ființa celor ce sunt, Dumnezeu e începutul mai presus de toată ființa al tuturor celor create și Dumnezeu este cauza de ființă făcătoare, Adică cel care a creat ființa fiecăruia, între puterile cerești și dintre oameni, și animale, plante, tot ce există. Și puterea, dar este și puterea susținătoare și a tot cuprinzătoare. Dumnezeu este pantocratorul, cel care ține toate, cel care stăpânește toate, cel care umple toate prin la sa. Asta spune aici, că Dumnezeu este. Dumnezeu este puterea susținătoare cel care susține pe toate în existență și a tot cuprinzătoare, una care le poartă pe toate, le poartă pe toate, nu în sensul că toate lucrurile sunt în Dumnezeu, în ființa lui Dumnezeu, ci că Dumnezeu le cuprinde pe toate prin slava sa care pătrunde toate și care, slava lui Dumnezeu, energia lui Dumnezeu, harul, este fundamentul a tot ce există. Pentru că dacă n-ar fi Rodirea de viață, nu? Cum spune antifonul a Harului Dumnezeesc. De unde viață? De unde viață dacă Dumnezeu n-ar fi creat toate?